Első rész 1981. szeptember 12. 0 óra 26 perc. Figyelték a nőt, ahogy átvág a mezőn, átlép az alacsony kőfalon és besétál a fák közé. Esetlen teremtésnek tűnt, könnyű préda lesz. Nem siettették el. Fehér nyírfa veszőket szaggattak, Fakérget hámoztak. Hallották, ahogy mozog az ajnövényzetben. Egymásra néztek, és mosolyogtak, de nem szóltak egy szót sem. Leszaggatták a vesszőket, azután utána indultak. A nő hálát adott az égnek a holdfényért. Kis híján észesen vette a régi pincejukat, pedig mélyen tátongott. Most óvatosan megkerülte, majd futott tovább a magas fűben és nádban, el a fehér fenyők, fekete fenyők, nyírfák és nyárfák mellett. Mohán és Zuzmón taposott, a rothadás és az örökzöldek szaga töltötte meg a levegőt. Hallotta, ahogy áttörnek mögötte a bozótoson, hangjuk vidáman csengett, mint a sötétben játszó gyerekek. Felidézte, ahogy hozzáértek, durva kiskezek, hosszú, éles, koszos körmökkel, amelyek rákulcsolódtak és felszántották a bőrét. Megborzongott. Már közvetlenül mögötte nevetgéltek. Előtte besűrűsödött az erdő. Le kellett lassítania. Már alig látott valamit. Hosszú cibálták a haját, és bökötték kíméletlenül a szemét. Felemelte a csupasz karját, hogy védje az arcát. Az ágak felsértették, kiserkent a vére. A gyerekek mögötte megálltak, és hallgatóztak. Elsírta magát. Hülye! gondolta, micsoda hülyeség most sírdogálni. Megint mozgásba lendültek, hallotta őket. Vajon látják őt? Bevetette magát a sűrű bozótosba. Az előregedett merevgajak úgy szúrták át vékony ruháját, mintha mesztelen lett volna. Újabb vércsíkok indultak meg a karján, a lábán és a hasán. A fájdalom nem állította meg, tovább hajtotta. Lemondott arról, hogy az arcát védje, inkább arra használta a kezét, hogy félrellökje maga elől az ágakat, így vágott át a bozótoson a tisztásig. Vett egy nagy levegőt, és azonnal megérezte a tenger szagát. Nem lehetett messze. Rohanni kezdett. Ott lehet, hogy talál házakat, halászkúnyhókat, valakit. A mező hosszú és tágas volt. Hamarosan már hallotta a hullámokat, mire lerúgta a cipőjét, és mezitláb a hang felé. Közben tizenegy kis sápat test tört át a bozótoson, és figyelte őt, ahogy fut a holdfényben. Semmit sem látott, sem házakat, sem fényeket, csak a magas fű széles sikságát. Mi van, ha nincs előtte semmi, csak a tenger? Akkor sarokba szorítják, csapdába esik, de nem gondolhatott erre. Sies! Bíztatta magát. Gyorsabban. Tüdejét a hideg és a fájdalom töltötte meg. Egyre tisztábban hallotta a hangot. A tenger már nagyon közel lehetett, rögtön a tisztáson túl. Hallotta, ahogy futnak utána, és tudta, hogy mindjárt utolérik. Számára is meglepő erőfeszítéssel rohant tovább. Hallotta a nevetésüket, borzalmas nevetés volt, rideg és gonosz. Néhányan már mellette szaladtak, minden erőfeszítés nélkül, vigyorogva bámulták, szemük és foguk villogott a holdfényben. fényben. Tudták, hogy védtelen, csak játszottak vele. Csupán annyit tehetett, hogy fut tovább, és hasztalan reménykedik, hátra unnak a játékra. Egyetlen házat sem látott a közelben. Tudta, egyedül fog meghalni. Az egyik üldözője úgy vakantott fel mögötte, mint egy kutya, aztán valami hirtelen megvágta a lábát hátulról. Éles, égető fájdalom hasított belé, majdnem elesett. Tudta, hogy el fogják kapni. Már körülvették, esélye sem volt. Érezte, hogy engednek a záróizmai, és tudta, hogy kezdi átadni magát a pániknak. Ezredszer átkozta el magát, amiért megállította a kocsiját, hogy jó szamaritánust játszon de egyszerűen sokkolta az elhagyatott úton sötétben egyedül botorkáló kislány látványa. Befordult egy sarkon, és egyszer csak ott volt, szinte derékig leszakadt ruhában. A fényben látta, hogy a kezébe temeti az arcát, mintha sírna. Nem lehetett több hat évesnél. Úgyhogy megállította a kocsit, oda ment hozzá, közben a baleset és erőszak szavak jártak a fejében. A lány pedig ránézett azzal a metsző fekete szemével, melyben nyoma sem volt könnyeknek, és rávigyorgott. Erre valamiért rögtön megfordult, hogy visszasandítson a kocsiára, és már látta, hogy ott állnak előtte, elvágják a visszavezető utat. Hirtelen elöntötte a félelem. Rájuk rikoltott, hogy tűnjenek el a kocsiától, bár tudta, hogy hiába. Takarodjatok innen! Kiáltott a tehetetlenül és ostobán, és ekkor nevették el magukat, ekkor indultak meg felé. Ekkor érezte meg magán a kezüket, és tudta, hogy meg akarják ölni. A mellette futók most kezdték becserkészni. Lopfa rájuk pillantott. Mocskosak, szörnyűek. Négyen voltak, hárman a balján, egy pedig a jobbján. A hármas csoportot fiúk alkották, az egyedül futó egy lány volt. Felé kanyarodott és lendületből nekirontott. A nő elrepült a becsapódás erejétől és felkiáltott fájdalmában. A többiek huhogva nevettek. Égető fájdalom hasított a hátába meg a vállába, majd két csapást érzett a hátsóján gyors egymás utánban. Lába elgyengült, zsibbadt. Tudta, hogy fogyóban az ereje, de az eleséstől való félelme erősebbnek bizonyult a fájdalomnál, sokkal erősebbnek. Ha földre kerül, halára verik. Nedvességet érzett a combján meg a vállán, tudta, hogy megsebeszték. Mostanra olyan közel járt a tengerhez, hogy érezte szájában az ízét, bőrén a vízpermetet. Rohant tovább. Látta, hogy a jobbján futókhoz csatlakozott egy új fiú, egy gyorsabb, nagyobb. Istenem! gondolta. Mi van rajta? Valami bőr. Valami áll Az ég szerelmére mégis kikezek. Két újabb gyerek bukkant fel a jobbján. Nem tudta megállapítani, hogy fiúk vagy lányok. Könnyedén törtek előre a magas fűben. Ne játszadozzatok velem, gondolta. Kérlek, elég! A nagyobb fiú megiramodott és most már közvetlenül előtte futott. Ezzel körülvették. A nagy fiú hátra pillantott rá, ő pedig látta a holt fényben, hogy az arca hegek és kiütések tömör maszkja. Most már jeges félelem rágta belülről. A pálcáik mélyen belevágtak a hátába és a lábába. Csak annyit tehetett, hogy fut tovább, csak fut és fut a tenger felé. Meretten bámulta a fiúk hátát, igyekezett összpontosítani, megőrizni erejét és bátorságát. Aztán a fiú hirtelen megpördült. A pálcája körvonalai elmosódtak a levegőben, mire őrületes fájdalom robbant a képébe. Elerett az orra vére, egész arcát sebesnek érezte. Vér tolult a szájába, alig kapott levegőt. Tudta, hogy mindjárt kénytelen lesz megállni, mintha mélyen belül már is meghalt volna benne valami. Majdnem belefutott a fiúba, amikor az megállt előtte. Tekintete jobbra, majd balra villant, kiutat keresett. A fiúra véletlenül sem akart nézni. Nem, amíg nem muszáj. Valami megvillant a fiú mögött a hold fényben. Ott volt, a tenger. Ettől szörnyű fáradtság lett úrrá rajta. Nem volt már hová menni, nem volt kitől segítséget kérni. Sehol egy ház, csak egy meredek gránit fal vezetett le az óceán ismeretlen mélységeibe. Ha leesne onnan, valószínűleg belehalna. Nem maradt semmi reménye. Megállt, és lassan a köré üldözők felé fordult. Egy pillanatra ismét csak gyerekeket látott bennük, és zavartan bámulta a szakadt rongyokat meg zsákszöveteket, az elképesztően koszos arcokat, az üldözéstől élénk tekinteteket, a kis, feszes testeket, és arra gondolt, hogy ez nem lehet igaz. Gyerekek nem viselkedhetnek így. Hogy ez csak valami vérrel és fájdalommal kibélelt rémálom. Aztán látta, ahogy megvetik a lábukat és megfeszülnek, pálcáik felemelkednek, szemük összeszűkül, szájuk összepréselődik. Lehúnyta a szemét. A következő pillanatban már rajta is voltak. Mocskos karmok szaggatták a ruháját, a pálcák durván csapdosták a fejét meg a vállát. Felsikoltott, de erre csak újabb nevetéssel reagáltak. Érezte, ahogy neki nyomódik apzó szájuk, teste sikamlósá vált a vértől és a nyáltól. Ismét felsikoltott, s olyan félelem tört ki belőle, amilyenhez fogható sohasem tapasztalt. Hirtelen sokkal nagyobbnak és erősebbnek érezte magát náluk, akár egy hatalmas sebzett szörnyeteg. Kinyitotta a szemét, vadul csapkodni kezdett. Homlokokat és szájakat talált el apró öklével. Nekirontott az ajas, mocskos testeknek. Egy másodpercre úgy tűnt, áttör rajtuk az előtte álló nagyfiú felé. Aztán ismét elárasztották, ő pedig megint neki lódult, kétszer megpördült, lerázta a támadóit magáról, végül kitört. A nagyfiú látta, mire készül, és fürgén ellépett az útjából. Nem volt mind gondolkodni. Nem volt idő félni. Nem maradt más lehetőség. Elfutott a fiú mellett, bele a ritkás éjszakai levegőbe. Messze elrugaszkodott a sziklafaltól, szakadva zuhant a vad, habzó hullámok, a mélységes, rideg sötétség felé, végül a hideg, savas tenger mosta lerúlla a vért.